Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Adda nafsihi wa zinata arshihi wa amida Allahumma salli wa sallim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa, wa ashabihi wa man tabi'ahu bi Allah yarhamuna. Allah menyayangi kita. Tandanya, bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu Allah senangkan mendekat kepadanya. Melalui diantaranya, senang ibadah, senang amal, senang akhlak, senang dakwah, senang muhasabah diri. Sekarang kita bersama guru mulia. Al-Fadhil Habib Hasan, Jaafar, As-Sagab. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ibadah, dalam dakwah. Puluhan ribu jutaan jamaah beliau dalam setiap kali jelis hanya saja Arifin gak bisa kuat hadir bersama beliau, karena Arifin Habib jam 9 itu sudah KO, ya kuat Arifin Allahu Akbar, beliau malam mengajar mungkin belum istirahat kali sekarang sudah datang subuh di sini kemudian Masya Allah, berdakwah lagi Allah beri kekuatan pada hamba-hamba yang menjadi mujahid di jalannya Allahu akbar walillahilhamd malam terasa pendek siang terasa sebentar kan disibukkan dengan ibadah amal dan dakwah dunia ini pun dilalui dengan cepat kali kita ustaz fatahilah tadi kita membaca surah Muhammad ayat 7 silakan buka A'udzu billahi minash shaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum Sadqallahul Azim Wahai orang-orang yang beriman jika kamu menolong agama Allah niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Subhanakallah ilmalana illa ma 'allamtana innaka antalimun hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin mala'il ala ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi Guru kita yang mulia juga Ustaz Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Diluaskan rezekinya Dan digabolkan cita-citanya Para alim ulama, para ustaz Hadirin, hadirat, tetamu Allah Tetamu baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Betapa indah ayat Al-Quran Yang kali tidak bisa kita mengungkapkan di dalam kata-kata Hanya hati yang bisa merasakan Apa yang diucapkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang difirmankan oleh Allah ta'ala akan menjadi bekas bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Ta'ala memanggil selalu. Wahai orang-orang yang beriman. Saya akan memberikan kepada sekalian. Siapa itu orang-orang yang beriman. Beliau adalah paduka kita Nabi Besar Maulana Muhammad. Siapa lagi? Para sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, dan para sahabat bin Al ansar wal muhajirin. Dan para pengikut-pengikut mereka yang setia sampai kepada Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi. Oleh karena itu disebutkan minal nabiyin, wasidigin, wasyuhadai, wasalihin wa ulaika dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengikuti mereka yang mengikuti sampai kepada hadratur rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Yaitu orang-orang yang mengikuti gadamin Setapak demi setapak mengikuti langkahnya Nabi Besar Maulana Muhammad Tentu yang di mana kita duduk di tempat ini diajarkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Arifin Ilham adalah ajaran-ajaran orang-orang yang terdahulu Yang sudah diselamatkan oleh Allah Karena di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan, Wahai orang-orang yang beriman, bantulah agama Allah. Tentu yang beliau jalankan ini adalah apa yang dijalankan oleh orang-orang terdahulu. Seperti Sunan Maulana Gunung Jati Cirebon, Maulana Ampel, Maulana Giri, Maulana Muria, para wali-wali Songo. Yang mana mereka pun mengikuti para sahabat-sahabat Al-Mustafa, Maulana Muhammad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan kalamnya yang mulia tentang surah yang surkum wayusabit akdamakum bila kita berpegang teguh kepada ajaran ajaran orang-orang yang terdahulu berarti kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bila kita mengikuti Ajaran-ajaran orang-orang yang terdahulu, maka Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Allah akan kabulkan niat-niat kita. Allah akan kabulkan apa yang diceritakan tadi oleh para alim ulama. Yaitu mendapatkan jazaohom indara behem jannatun tajiri mintah dihal anhar kali di abada dia akan selama lamanya di dalam syurga bersama jungjungan kita Nabi Besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Inilah yang saya sampaikan kali nanti diteruskan oleh Ustaz Arifin Ilham Sesungguhnya dari semua pembicaraan tidak ada yang lebih mulia Kecuali Al-Quranul Karim Oleh karena itu tidak ada bekas di dalam hati ini Kecuali kita selalu bersyukur kepada Allah Dengan lazim berzikir Yang apa disampaikan guru kita Ustaz Arifin Ilham Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar ya Habibullah Bagaimana kita menolong Allah ya Habib Menolong Allah tidak lain tidak bukan dengan cara kita selalu menjaga amanat-amanat Allah di antaranya selain beribadah kepada Allah kita menjaga warisan nabi besar Maulana Muhammad beliau adalah para ulama sebagai penyambung lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jaga guru kita kita jaga orang-orang saleh yang berdakwah di jalan Allah Agar kita dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Inilah namanya membantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan mencintai kekasih-kekasih Allah Yaitu para alim ulama dan jungjungan kita Nabi Besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahu Akbar akrimul ulama fa'innahum warsatul anbiya Wa man akramahum akramani Wa man akramani akramallah kamu maka Allah sempurnakan dengan menyempurnakan penghormatannya yaitu syurga. Ulama adalah pewaris para Nabi. Tentu ulama yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Aswadik, Rasulullah, Saidina Umar bin Khattab, Saidina Utsman bin Affan, Saidina Ali bin Abi Talib. karena ada yang enggak suka disebut nama ini? bergaulah sama mereka, bersahabatlah, bergurulah, berjuanglah bersama mereka. Allahumma bar walailaha ilham dan sebuah keniscayaan dalam dakwah dalam harakah jihad pasti ia menemui tantangan, godaan, rintangan, fitnah, sebagaimana dialami para saleh para sahabat para mujahid mujahid dakwah roh para aulia roh para salihin mereka tidak hanya difitnah dihasut bahkan mereka para sahabat nabi kita Maulana Muhammad mereka rela untuk agama Allah untuk nabi Muhammad melepaskan tangan-tangan mereka karena berperang menjaga agama Allah kepala-kepala kepala mereka untuk menjaga agama Allah dengan berjihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menerima kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah begitu pula para sahabat-sahabat Nabi ada yang disiksa seperti Bilal bin Rabah bagaimana juga para awliya seperti contohnya Alimam al al-Habib al Abdullah bin Mahsin al-Attas Bogor tujuh tahun beliau dipenjara karena membantu Syekh Asnawi Banten melawan pejajah Belanda Belanda bilang beliau provokator diseret Dimasukkan penjara 7 tahun di situ didatangi oleh Nabi kita Maulana Muhammad Didatangi oleh Fagihil Mugaddam Didatangi oleh Qutbur Rabbani Sayyidina Abdul Gadir Jailani Para awliya-awliya Allah Minasalihin arruh junudun mujannada Ruh itu berkelompok-kelompok Kalau kelompoknya sedang terhina Sedang disusah Sedang didalimi maka roh-roh salihin akan datang kepada dia dan akan membantu dia itulah janji Allah in tangsurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum jadi kita yang mempunyai kecintaan kepada Allah la khaufun alaihim wa yahzanun kita tidak boleh mempunyai rasa takut tidak rasa sedih karena kita memiliki Allah dan memiliki nabi besar maulana Muhammad Subhanallah Allahu Akbar. Keniscayaan. In danzurullah yang suruh. Kalau kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Dan hadiahnya dua lagi. Setelah ditolong, Allah tetapkan pendirian kita, Allah mantapkan akidah kita. Allah semangatkan kita dalam garis dakwah makanya para mujahid itu makin mantap, makin jadi karena dia bertamul. Wa zul ziluhat tayyakulah rasulullahi nabi naimanumah digoncangkan sedemikian rupa ujian yang hebat kepada rasulullah wa ali wasallam para sahabat beliau. Allahu Akbar. goncangan yang sangat hebat teror mental, teror fisik. Dianiaya, diinjak, diludahi, sampai dibunuh. Lalu Rasul Salih Salam bata nasrullah bertanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, perintihan seorang rasul, kalau sudah demikian, kapan pertolonganmu, Ya Allah? Lihat senjata bagi orang saleh adalah doa Allah inna nasrullahi karib ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat jadi dalam ibadah amal, da'wah puncaknya jihad dalam jihad itulah hadir pertolongan Allah Jala -jala Allah ingin melihat maksimal usaha kita dalam bermujahadah di jalannya Allah jatuh cinta kepada mujahid-mujahidnya karena membela agamanya Allahu Akbar walillahilhamdan Allah bayar Darah mereka, nyawa mereka, harta mereka dengan surga Inna Allah syitarah minal mu'minina ampusahum wa'amwalahum Di anna lahumul jannah Yukatiluna fisa bililah Bayuqtalun, bayuqtalun Wa'dan alaih haqqan taurati wal-injil wal-qur'an Sesungguhnya Allah membeli nyawa-nyawa Dan harta-harta hamba yang beriman Yang berjihad di jalan Allah itu dengan surganya Mereka berperang Dibunuh atau membunuh mereka surga Dan itu pasti dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran Dan itulah kemenangan besar mereka Wa minan nasi mayasi nafsar tiga maradatillah ada diantara manusia yang mewakafkan bukan hanya hartanya, tapi jiwa raganya di jalan Allah. Karena itu selalu kita dalam kunut kita di masjid Azizkara ini setiap subuh ya Habib Selalu doa kita untuk para mujahidin. Wajah al-naminhum, Allah mansur, mujahidin di Palestina, ya, Afghanistan, di Irak, di Suria, di Mesir, di kulimakan, di kuliz zaman. Wajah al-naminhum. dikarenakan tanda-tanda Allah menetapkan daripada yaitu pertolongannya maka namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala contohnya seperti para sahabat nabi besar Maulana Muhammad tidak hanya Rasulullah yang diabadikan sahabat-sahabat mereka pun diabadikan bila kita ingin diabadikan nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita selalu berdekatan dengan Allah dan cintai nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar walillahil hamd itulah puncak dari zikir adalah jihad shofwatul Islam aljihad tisabilillah kesupian dalam Islam itu adalah jihad ahli zikir ahli ibadah ahli ibadah ahli akhmal ahli amal ahli akhlak ahli amal ahli dakwah ahli dakwah ahli jihad Jazakumullah Ya Habibullah memberikan semangat kembali pada kami Untuk membangun kesadaran kami Masuk dalam barisan Mujahid-mujahidnya yang sebentar ini Tidak lama di dunia Malaikat menyaksikan kita Maka buatlah rekaman sejarah terbaik Untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti Biar Allah bangga menyaksikan kita menjadi mujahid-mujahidnya Allahu Akbar Amal jariyah Tidak lupa arifin Menjadi mujahid dakwah Mujahid amal silakan hubungi Aky Awaludin untuk pembangunan masjid pondok pesantren Jabal Sindur Azikra Az 0856 900010 0856 900010 atau datang langsung ke desa Cibadung Gunung Sindur nanti namanya mau diganti bismillah desa Cisoleh nggak <Gak> nyaman <gak> ya maaf karena Rifin terlalu banyak bicara banyak salah jazakumullah said fatahilah terutama Habibullah sering-sering kunjungi kami kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika syadu'an la ilaha ila anta asnaf wa atubula wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anta syamsun anta badran anta nur awkanuri